Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ännu ett program av Toner och tankar. Nu är det höst igen. Det är titeln också på en, en sång med Ludvigssons orkester. Vi lyssnar på den. Trädgården och målade om sitt hus Och grannen gjorde resan Han drömt så länge om Men våra sommardrömmar Och planer gick i grus Två lata existenser Som tog dagen som den kom En solkysshus Klipp och hav, Det fick vi ännu Våra sköna loja dagar långt bort Från alla krav Ska vi leva länge på Nu är det höst igen Campingen stod i Kära dag Hågorna går vita jämst yes. Luften är hög Lite kylig och svar Så hastigt hon försvann han just bara börja Nu som sommars slut Varför gå och sörja Börjar allting om all? Nu är det höst i ö Sommars alla pilar Har vi ljung på vinden Frugan går på konvux Som tar någon datakurs Parkens gula löp Faller sakta i vinden. Jag ska börja måla, ta och börja kring Och kanske också lite akvarell. Nu börjar ljudet snöra snart Packa det mot ljud I höstens sköna karusel Nu är det höst igen Kamping just en tonig, kära dag Vågorna går vita igen Lite kylig och sval, så hastigt hon försvann. Men han görs bara början, nu är sommar slut. Varför går sörja börjar allting om? Nu är det höst igen. Restaurant och stängt för i år Det dröjer ganska länge tills nästa vår Nu står scenen tom Sommarens musik har klingat ut För länge sedan Så hastigt hon försvann Hon hade just bara börja Nu är sommaren slut Varför går sörja Nu börjar allting om Förra veckan gjorde jag en väldigt trevlig svamputflykt. Jag körde var några kilometer utanför den här delen av Norrköping mot söder och in förbi på bondgården till det stället där jag har varit och tittat ibland efter svamp. Och där stigen upp nära lite åkrar så var det inte alls långt att komma till det här området där jag brukar hitta lite kantareller och trattkantareller. Och nu inom ett område bara inom hundra meter så hittade jag, plockade jag ungefär mellan 15 och 20 liter trattkantareller. Eh, och eh, tackade Gud och plockade... Min runda korg full och som väl var hade jag också en plastpåse i fickan på jackan så jag plockade eh, Hällde över i plastpåsen och plockade en korg till Och eh, det är fantastiskt med denna rikedom som finns i naturen, bär och svamp och, och så finns det allt möjligt att hitta och se på, Den här tid Eh, 1998, det är ju 20 år sedan nu, då skrev jag en liten dikt eh, när jag bodde i Vetlanda, i Småland. Liten Svamplära, jag läser den, Apropos den där. Lyckade svamputflykten här för några dagar sedan. Liten Svamplära, kantarellen läcker i smak och doft. En glad gul vitamininjektion i ögonen. En stor ring sådana på marken får hjärtat att klappa snabbare. Taggsvampen. Full god tröst i sökandet efter kantareller. Svamparnas punkare med hår och nitar under hatten. Trattkantarellen. Liten men naggande god. Skogens brunhettade kameleont som älskar kurajöma. Stammen kan lysa gul i kvällssolen som en minitall. Får du se en så står still och plötsligt syns tio och hundra. Skratta om du vill men jag tror fullt och fast att de kan flytta på sig. I alla fall gick jag tio meter bort. Och när jag kom tillbaka var de borta, retstickorna. Jag älskar dem. Men för en vecka sen då var det ingen, inga av de här trattkantarellerna som tycktes vilja leka kör och gömma. Utan de stod snällt och väntade på mig så jag fick plocka två korgar fulla. En härlig upplevelse. En svam eller en höstsång till ska vi lyssna på. Kerstin Essevald Smårs sjunger för oss När hösten kommer. Som en stor kontrast till det här fantastiska i vårt land eh, där man kan gå ut i skogen och plocka bär och svamp och njuta och det finns vatten och det finns eh, det växer och man kör förbi eh, härliga åkrar med säd och allt vad som finns i vårt land och så allt som finns i affärerna och pengar har vi att handla för. För några dagar sedan såg jag större delen av ett program på tv-korrespondenterna och den här gången så hade man följt med några pingstmissionärer från Jönköpings i Sydsudan, detta land som är ett av de stora problemområdena och katastrofområdena i världen. Det råder ett sekt krig hela tiden och det är oro och det är torka och och matsändningarna som FN har lovat och de kommer inte fram och där finns ett område i södra Sudan där det inte finns några vägar och därför kan ingen trafik komma dit. Och nu håller Bengt Klinberg och en hel del andra från som har kontakt med Pingstkyrkan i Jönköping på att med lokalbefolkningens hjälp bygga en väg så att mattransporterna ska kunna gå. Och det var så fantastiskt fascinerande att se lokalbefolkningens engagemang. Se eh, läkare som är ensam på jättestor befolkning. Att se en manlig sjuksköterska som med humor och värme behandlar människor och gör stora ting med små resurser. Och det, han visar bilder från sitt eget hem och sina barn- och han höll i sin hand de här nästan ja, bara halvätliga bären som måste koka jättelänge och sa det här plockar vi och om inte vi hittade de här och kokade dem jättelänge då skulle vi svälta ihjäl. Vilken kamp för tillvaron och ändå fanns det leenden, det fanns humor och det fanns en vilja att jobba. Vi har det så fantastiskt bra. Vi är så privilegierade. Och tack gode Gud för alla hjälpinsatser. Men tack framförallt för missionen som med kärlek i hjärtat till människor ger hjälp, ger ett handtag och också berättar om Jesus. Det, det verkar vara så skumt och det verkar vara så fel när media ställer frågor. Det luktar mission och då säger man det lite hånfullt. Men långt innan den statliga hjälpen fanns så fanns kyrkan och missionen och byggde skolor och kyrkor och hjälp, avhjälpte nöd. Och människor som är kristna gör detta av kärlek, inte på ett manipulativt sätt, men för att hjälpa i nöden. Och vi vet ju också att, att få in Jesus i sitt liv och få del av hans kärlek och osjälviskhet det gör inte en människa illa. Det gör en människa bara till en bättre människa. Eh, jag vill spela en sång jag hittade i mitt skivarkiv. Tack för dagen. En grupp som heter Albin sjunger. Vi är så privilegierade i vårt land. Låt oss tacka Gud. Tack för dagen. Det lite mer Afrika tema i det här programmet på grund av ett samtal med Eva-Lena Pettersson, pensionerad, sjuksköterska, barnmorska, missionär i Afrika bland annat. Hon berättade för mig för ett par veckor sedan om missionsarbetet i Behar och Tanzania, där hon har lagt ner stor del av sitt liv och hade glädjande nyheter därifrån. Men vi lyssnar på lite... Afrika-inspirerad musik innan vi lyssnar på samtalet med henne. Och först blir det Ingemar Olsson med flera som sjunger Gud välsigna Afrika. Mm. Lusa pola yo, kulle giller signa Afrika, lutas boga bara muddiga, ti osodinande blir omi horos, när vi ber fel Afrika. Today For a Oscar nu en sång och sen kommer intervjun med Eva-Lena Pettersson Nordköping och den här sången heter En värld, också Ingmar Olsson från hans Afrikaskiva Olsson i Afrika. Evelina Pettersson, som har varit missionär i Tanzania i många år. Jag har aldrig varit i Tanzania, Evelina. Kan du berätta lite grann: hur, stort, hur stor befolkning ungefär är det? Och den här platsen, Biharro, som du kanske mycket har varit i, var ligger den? Eh, Tanzania är två och en halv gånger större än Sverige. Mera fyrkantigt, men två en halv gånger större. Och befolkningen har ökat otroligt mycket. Och nu är det mellan 35 och 40 miljoner invånare 1974 var det 13 miljoner. Så det är en oerhörd eh, kraftig ökning. Och Beharu ligger långt bort i västra Tanzania- är det en stad eller ett mindre samhälle? Nej, det samhälle? är en by och om man ska ta riktning så är det inte så långt ifrån, ja, några mil ifrån Tangajika sjön och några Biharro ligger några kilometer ifrån gränsen till Burundi. Hur länge har du bott där eller varit där? Ja, regelbundet har jag varit där från 1974 till 1994 och efter det vi överlämnade arbetet till den afrikanska församlingen, och, eller ja till församlingen i Bihar eh, 1997 och efter det så har vi ju regelbundet besökt dem och vi fortsätter att stödja och hjälpa dem. Här Härifrån Sverige och eh, på plats ibland. Hur den är naturen där i Baharro? Är, eh, är det slättland, savann eller djungel <laughs> eller vad är det? <laughs> Nej, det är bergslandskap. Ja. Nästan som fjällnatur. Mm. Inte lika höga berg som i Burundi, men det, vi bor på... 1460 meter är det på mätt vid missionsstationen. Regnar det skapligt mycket så att det finns gott om vatten eller? Ja, det, det, vi har ju regntid och torrtid. Mm. Och eh, ja, det är väl sällan det är sådana här riktigt torka så att man har svält. Det, skördarna kan gå fel men eh, regnar gör det. Mm. Visst är det så att Tanzania där finns det mera muslimska bälten och sen finns det kanske där det är mera animister eller kristna. Hur är det i Biharro? Um, de, <coughs> I Alltså ja, säger De muslimska bältena som du pratar om, det är ofta vid, det är vid kusten och... Uh, en del platser i söder och vid runt Kigoma som ligger vid Tanganyika sjön och visst det finns muslimer i byarna hos oss också men det finns um, ja kristna av olika slag i fri kyrkor katolska kyrkan anglikanska kyrkan och uh, tyska baptistmissioner och så, så att, men även Ja, vad man nu kallar det när man inte... Vad kallar du det för? Animister, Ani, sa jag. Animister, ja, ja. det stämmer, mm. stämmer. Jag hittade inte ordet. Eh, har pingstmissionen varit framgångsrik, numerärt i Tanzania också? I, i Kongo, och Burundi och Rwanda är det ju oerhört stort. Mm. Hur är det i Tanzania? Ja, jag kan ju inte svara för hela Tanzania men, men alltså om jag om vi pratar pingströrelsen vår svensk-swedish free mission så är det i västra Tanzania där är det stora församlingar Kigoma och Sambara, Bihar och flera andra församlingar och då talar vi om 20 000 och, och mera. Men så bestämde man för. Ja, det drygt tio år sedan. Att man ska inte ha så stora församlingar. Utan behör och församling. Som då var 20 000. Delades upp i. Successivt i fem olika. Församlingar. Men man fortsätter med. Ett samarbete och man har en bibelskola gemensamt. Men det finns alltså kyrkor på alla fem platser? Ja, mm. plus alla utposter. Ja, Så Beharro är mer som en provins kan man säga? Eh, Beharro är en by där där missionen startade 1949 och då var det ju långt upp i bergen ifrån ja. allt men Byarna har ju växt och sen har vi tillhört, eller vi tillhör Kasolo distrikt och Kigoma region. Nu heter det Bohigwe distrikt men där, där vi, vi är en del i ett distrikt. Det är ju så även i Indien att när man talar om byar så tänker vi oss i Sverige att det är några små hus, men en by kan ju ha mycket folk i andra länder. Ja, precis. Det, det är precis på pricken därför vi säger ja, Bihar och en by. Ja, men hur många är det där då? Ja, kanske 14-15 000 invånare. Ja. Men sen är ju Bihar och är ju någonting annat. Det är ju Bihar och församling, där är moderförsamlingen i Bihar och. Och så är, sträcker det sig ut över en yta som är större än Östergötland. Ja, så det är, det är flera mil mellan ja, de olika det är. delarna. Ja, ja. Mm. och eh, en, en av de andra församlingarna som heter Kitanga, dit är det åtta mil. Jaha. Och Ngoroka, dit är det 25 mil. Så att, eh, det är långa avstånd. Har du arbetat med sjukvård i huvudsak? Eller kan du berätta lite grann vad de där 20 åren då du liksom mera regelbundet var där? Vad var dina uppgifter då? Jag åkte ut eh, som sjuksköterska för att arbeta på vad det då hette dispensär och klinik. Eh, så min huvudsakliga uppgift har ju varit i sjukvården. Mm. Men, och där får man ju arbeta med alla uppgifter i sjukvården. Senare har jag utbildat mig till barnmorska och eh, arbetat både som sjuksköterska och barnmorska. Ja. och har eh, ja, sister in charge då, i, i perioder. Är det praktiken så att är man sjuksköterska i Afrika så får man göra ganska mycket som bara läkare gör i Sverige till exempel? Det har varit så i alla fall. Jag kan inte säga att det är så nu. Mm. Men... Det har ju inte funnits läkare, det har inte funnits eh, utbildad personal att få tag i, utan vi har ju fått utbilda ungdomar på plats. Eh, mm. till eh, ja, att, eh, Både i, på sjukvårdsmottagningen, i laboratoriet och även eh, på förlossningen av BB. Mm. Att vi har eh, lärt upp eh, då, det. är ju, det är jag tillsammans med mina missionärskamrater naturligtvis. Mm. Mm. Sen får man ju inte på en missionsstation sådär så får man ju också hjälpa till med andra uppgifter. Och det är väl kanske så att även om man är sjuksköterska så i helgerna så kanske man ibland får predika och vittna och, och jobba med det andliga arbetet också. Ja, det, det tar, tar man för självklart att det måste man, eller deltar man i och, och vittnar och eh, läser inledning och, ja. och lite predikar också lite när man är på utposter och mm. deltar i bönemöten och allt så man, ja det är självklarhet ja. så ja eh, språkligt vad har du klarat dig på för språk där ute eh, svahili jaha och eh, i Tanzania är ju engelska ett av huvudspråken men och Swahili. Swahili är ju nummer ett, då. Och, men det engelska kan du ta det fram med på ja. kontor. Men ute i, på landsbygden är det ju stamspråk också. Ja, men har du kunnat så att säga, berätta om Jesus och läsa Bibeln på Swahili i gudstjänster och så vidare? Ja, det, det är en förutsättning. Ja. Mm och sen tolkas man till stamspråket eller vi gjorde Aha. så förr mm, mm. men det var ju även om vår pastor predikade på Swahili så var det ju en tolk till honom ändå ja. Ja. så att men det. Är... Jag bad att få det här pratstunden med dig kanske framförallt därför att du berättade för någon vecka sedan om någonting väldigt intressant med en ganska ung man som du och några stycken har hjälpt med studiehjälp. Skulle du kunna berätta lite om det här? Det var så hemskt intressant tycker jag. Ja, varför jag tog upp det på, som ett tacksägelseämne i, i stunden här i kyrkan. Det var att jag igen har fått uppleva Guds storhet och hur Gud ser långt innan vi började bedja. Och, och att han har, men han vill att vi ska be och han vill att vi ska eh, söka hans hjälp. Och, och det, för sex år sedan så här stod vi inför ett, ja, ett ganska svårt beslut. Kretus som då arbetade som sjuksköterska och barnmorska och ansvarig för hälsocentret i Beharå. Han hade fått möjlighet att söka till läkarutbildning på universitetet i Dar es och Vi visste ju inte om han skulle komma in, men det gjorde han. Och då var nästa fråga, hur ska vi klara detta ekonomiskt? Och han sökte olika vägar och vi funderade. Till slut så fick vi löfte om hjälp ekonomisk hjälp för ett år och när vi hade fått det löftet, då sa vi vi låter honom åka och det här löftet kom knappt en vecka innan han skulle börja sina studier och då skulle han ju lämna över sitt chefskap och så skulle han ta sig från och ner till Dar es Salaam, och det är 150 mil tror jag ungefär i alla fall så kom han iväg och ja, genom Guds hjälp och många människor här i Sverige, församlingar, second hand butiker, privatpersoner har hjälpt oss så vi har fått ihop till, han, till hans utbildning. Och Han blev klar läkare i januari och det har gått väldigt bra för honom. Och hur många år är det? Fem. Fem, fem, år, fem år han har läst och det har gått bra hela tiden. Och det är ju också ett under. Mm. Att han har tyckt det var roligt och han har varit ambitiös. Nu har han varit at läkare på ett stort sjukhus i Moansa sedan i januari. Och i, nu i november, mitten på november kommer han hem till Biharro. Och jag pratade med honom i förra veckan och han längtar efter att få komma hem. Vilken ålder är det på honom nu? Ja, vad är han? Drygt, ja, han är över 40. Har han en familj också? Ja, han är, hans fru jobbar i sjukvården och hon är sjukvårdsgården morska precis som han. Mm. Och hon har ju haft stort ansvar när han har varit borta. Ja, det är klart. Mm. Och eh, hans barn, eller barnen är borta på skolor. Så. Men det, det stora i det hela, det, därför jag, varför jag tog upp det här som ett tacksägelsämne, det var ju att i somras fick vi veta att staten i Tanzania har bestämt att varje hälsocenter, som behöver är ju ett hälsocenter, Måste ha en läkare. Mm. Om man inte har det. Så blir man degraderad till en liten sjukvårdsmottagning. Eller, jag vet inte vad jag ska jämföra med i Sverige. Men det, det blir ju en degradering i alla fall. Och det här är ju alltså ett arbete som missionärerna började med på 50-talet. Ja. Och successivt har ökat på. Och nu. Om man ser det från svenska ögon så är det ju ett litet sjukhus. Ja. Mm. Ja. Och nu så har vi ju då en läkare som kommer precis när staten säger ni måste ha en läkare. Mm. Det här såg ju Gud för sex år sedan. Fantastiskt. Ja. Och, och, och därför jag har jag gått och tänkt på hur Guds storhet och varit tacksam ända sedan i somras mm. när jag fick veta det här. Mm. Ja, att uh, han har omsorg om oss ja. långt innan vi förstår. Ja, vad fantastiskt. Och också gripande att den här Ganska unge mannen, ja, ville göra sig jobbet att gå igenom en ganska lång utbildning ja. då, när han har familj och, ja. och det är långt bort och han kanske ja. inte varit hemma så många gånger på ett år. När han var i Dar och läste där, då, då var det ju inte många gånger nej, per år som man kunde, kunde åka hem. Men när han har varit ledig i lite längre perioder, då har han varit hemma och, hemma och då har han ju arbetat mm. i sjukvården. Så det, ja, det är roligt. Och vad härligt. Det var mycket inspirerande att höra. Kretus, det låter nästan som ett latinskt namn. Ja, det kanske är det <laughs> ja. ja. Tack Eva-Lena för det här oerhört spännande, konkreta bönesvaret och rapporten. Tack ska du ha. Tack så mycket. Och ger mig ingen ro Eldarna brinner Lyser upp och flammar till Visa nya vägar Och nu känner jag vad jag vill Bakom en mur och ett galler Sitter en själ som är fri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 Det ger mig ingen ro Eldarna brinner Lyser upp och flammar till Visa nya vägar Nu känner jag vad jag vill Eldarna brinner Nu är jag bortom det Nu är Liksom är mitt Sången är min när de sjunger Klingande svart eller vitt Elden som visar mig vägen Den är där när jag väl kommer fram vad nära belägen Hela världen står i brand. Efter samtalet med Evelina Pettersson så hörde vi från Ingemar Olsons Afrika skiva. Eldarna brinner. I andakten vill jag ha som tema en utsträckt hand av vänskap och kärlek och kristen kärlek och tro. I Jesaja 35, Jesaja 35 och vers 3 så står det så här Stark kraftlösa händer Styrk vacklande knän Säg till det försagda Var starka frukta inte Det är fascinerande att möta människor som Eva-Lena Pettersson som långt efter pensionsåldern, fortsätter att på olika sätt arbeta för eh, sitt kära Tanzania och Biharro. och möta människor både i Sverige och Afrika och ha ett engagemang att hjälpa. Och hon är bara en av så många liknande människor som i Sverige tar sig an Asylsökande flyktingar som sitter på olika språkcaféer i olika kyrkor utan ett öre till betalning och pratar med folk och hjälper dem med praktiska saker och visa vänskap och kärlek. Som ställer upp som god man för unga pojkar från Afghanistan och andra länder som bevarar för framtiden och riskerar utvisning och så vidare och så vidare. Jag heder åt alla som visar gud kärlek och en utsträckt hand av vänskap på det sättet. Och många, många av dessa människor gör detta naturligtvis av en vilja att hjälpa, men mycket av motivationen är. Man har själv mött kärleken, man har själv mött Guds förlåtelse, Guds godhet och så blir man förvandlad invärtes. Det där självinriktade egoismen som jag tycker man ser överallt i vårt land idag på många sätt. Det handlar om att satsa på dig själv, tänk på dig själv. Och det är budskapet som många matas med. Och det behövs en motkultur där man säger, tänk på andra, räck ut en hand till andra. Det här är viktigt. Jag är så tacksam för Jesus Kristus, för Bibelns riktlinjer, för den kristna församlingen där jag får vänskap och värme och hjälp. Och där jag kan också ge vänskap och värme och hjälp. Jag är, skäms inte för mission. Jag skäms inte för min kristna tro. Jag skäms inte för Bibelns odödliga budskap. Idag eh, hör vi mycket om kampanjen Me Too där kvinnor trädde fram och berättar om dåligt bemötande från män i olika åldrar och i olika sammanhang. Och jag är helt positiv och för detta och jag vill samtidigt säga Jesus Kristus och Bibelns gestalter de gav oss en kristen människosyn med allas lika värde där människan eh, där kvinnan i många kulturer där kvinnan var en egodel och en eh, slagpåse så säger Bibeln och kristna ledare alla människor är lika värde. Låt oss bedja. Tack Herre för utsträckta händer som vi har mött. Hjälp oss att också räcka ut en hand till människor. Amen. Vi ska ha lite mer musik här i slutet av programmet. Jan Sparring, räck ut din hand. Stöd. Du hjälper då En vän in nöd Försök förstå Att någon kan ha det hårt För snart en dag kan det vara du som har det svårt Vi människor strävar Och går på att så många Prylar få Vi glömmer lätt Vad Jesus en gång sa Att det är saligare Giva än att ha. Räck ut din hand Ge någon stöd Du hjälper då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 Så att andra människor kan se Att vi har någonting som vi kan ge Räck ut din hand Ge någon stöd Du hjälper då En vän i nöd Försök förstå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 du som har ett svårt. Och här är det Stinsing Celine Lands som sjunger den välkända Räck mig din hand vi har samma väg att gå Samma väg att gå. Räck mig i din hand. Vi har samma mål att.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 Stackars värld dag som aldrig förr Vi kryper in i våra skjul och stänger till vår dörr Men över murarna som skiljer oss vi hör Vi behöver alla varann Räck mig i din hand, vi har samma väg att gå Räck med din hand, vi har samma mål att nå Människor och barn i alla jordens land Han vill lösa oss ur alla självisketens band Vi behöver så avslutar jag i veckans program med Örebros kammarkör och Lennart Järnestrands ledning och en fin, underbar sång, Räck ut din hand. Och det handlar om att räcka ut sin hand till Gud. Ta hans hand i sin för att också få kraft att räcka ut en hand till sin medmänniska. Tack för att du har lyssnat också det här programmet. Ha det så bra! Vi hörs igen nästa vecka.